Степан Васильченко. Талант. В селі Ка згубила себе з романтичної причини церковна хористка. Ховати її чином церковним тамошній священник позрікся. Люди принесли йому домовину з мерцем на подвір'я, поставили перед вікнами, а самі розійшлися. Ховала поліція. З газетної хроніки. Частина перша. Буйне зелення в саду вже гостинні золотарі озолотили, а подекуди палає воно, мов огнене, тихо в моїй кімнаті, вікно в сад стоїть очинене, і рине в його повітря, чисте й холодне, дише, як воно. Зверху по стіні блукають од далеких хмар рожево зеленя тіні. Сиджу, зігнувшись над своєю торбою-мандрівницею. Похапцем різне паперове шмаття в дорогу переглядаю. Читаю давнє дрібне писання. Сувороши листять у руках папери, ніби псалтир над мертвим. Листи, що забув у живот кого, Щоденника якогось обірваний шматок. Вірші... Зелені, зелені, як крута! Все поцвітало, поопадало, Як із дерева посохлий лист восени. Спокійно, дрібно, не шмаття із-за вікно, без жалю. Летіть вітрам на забавки, Вечори змарновані, а ночі недоспані. Жмут пожовклого паперу, Давнього полинялого, Якісь конспекти, рисунки, хімерні мережива з різних математичних значків. Навіщо він мені, цей школярський мотлох, Нащо я його так довго вожу за собою? Думаю, дивлюся. Поміж дрібним лісом цих колючок та дерези і на полях, і всередині визирають колоски. Листочки рукою задуманою мальовані. Ось вірша початок якогось чи пісні. Чи вже оце писала колись моя рука? Коли саме? Де? Одразу задзвоніло в ушах, задзвоніло ясно, як тоді колись оночі несподівано у вікно, в мою кімнату. Ви оце не спали ще, книжники чернець? І став пожовклий папір оживати. Стиха-стиха, ніби з глибокої води зринають на йому у віночках і з довгих вій блискаві карі очі. Вихватилась коса ясна, що повісь мальону замаяна синюю стяжкою. Дивиться у вікно, сміється. «Ви ще не спали?» Мене підіймає одного збіжжя, водить по кімнаті, поставило коло вікна, мов залізом прикувало, поставило туди очима, де сонце падає. А там все хмари, хмари рожеві, а за ними сині, а за синіми грізні, розцвітають і гаснуть». Знову червоним маком полуменіють, одна одну заступають, що тії дими димлять. Поміж ними, ніби в хвилях, вечірнє сонце потопає, борсається, мов би упіймалося в сіті, промінням за хмари хапається, палить сіті чаром золотим. Димлять дими, грають, очі одводять, Будують диво, і не видно вже хмар на обрії. Бачу я, ліс вікодавній, стіною зростає, Чорний в жалобі велетень ліс, І виступає з лісу того чорного у спокою Та у величі процесія мовчазна, сувора. Стяги майорять фіолетові, темні, Вихитуються корогви червоноогнені, а під корогвами у квітах несуть когось. У квітах, у стрічках, у гірляндах хризантемових білих, у вінках золотих ой, на марах, на марах.